Косими по подолівці. Як молодість сама, подумав Данило, згадав свою Мирославу і знову почав прислухатись до дощу і калинового вітру. День склав свої білі крила, а вечір підняв чорні і послав на землю сон. Колись він ходив по вулиці в полотняній кошулечці, а тепер на вулиці, як сич, стовбичить поліцей. Тому минає вулиці і вулички свого села Михайло Чигирин. Незадолем та ливатками, де сива трава дихає туманом, він випетлює нагороди і поміж стінами кукурудзи та конопель, поміж картоплею, просом і лопатим гарбузинням, Сторожко добивається до своєї оселі, що виглядала його і в громадянську війну, виглядає і тепер. Тоді його ноги носили, наче в них днював і ночував вітер, а тепер поважчили і руки поважчили. Напевно, тому що стільки жил повибивалось на них, хоч мутузя плити. Літа. Ось він пірнає у хвилі пахучої матірки І зупиняється біля вориння, що відділяє город від подвір'я Ніби нічого не змінилося тут Так само над вулицями спинаються в небо високі ясини Так само вишні обсіли постарілі плечі його хати білянки Так само у вікна її заглядають безсонні рожі і зорі І як водночас змінилося все навіть у цю тиху хату з чужих доріг уже прилітало гайвороння видирати його постарілу душу. Скільки знову намучилась, та ще й намучиться Марина. От чиїй долі ніяк не позавидуєш. І посмутнів чоловік, думаючи про свою вірну дружину, з якою за вік навіть посваритися не зумів. Це одно... А скільки ж через нього довелося нагорюватися їй. Як тільки вона терпіла його. Пройшовши трохи понад дворинням, на якому ще не засохла живиця, він бачив біля ріжка хати стовп з навки з забитими кілками. На них начіплялося з півдесятка глечиків, і чоловік полегшено переводить подих. Отже вдома нема чужих тоді тихенько до причівка, що острішками нависає на город. Тут Чигирин розгорнув руками рожі, струснув з їхніх келихів росу, розбудив джмеля, стукнув у зволожене ніччю перехрестя рами і залмер з непевною посмішкою, що завжди пересмикувало його вуста, коли отак зустрічався зі своєю караокою Мариною. Певне сама доля послала йому таку жінку, люблячу, щиро, за тим привітним, смаглявим обличчям, на якому гарно переважуються брови, усмішка і насмішка. Через якусь хвильку до вікна підійшла Марина. Навіть з просоння вона встигла накинути на голову темну хустину. Чого ж темно? Жінка припала до шибок, і враз чого ніколи не бувало, всахнулася, тихо зойкнула, майнула рукавами, зникла в темряві, та згодом знову з'явилась, сперлась на підвіконня, придивляючись до нього. Що ж це сталося з нею? Чи, може, з ним? Чого так злякалася вона? Чи Герин про всякий випадок хапається за автомат, і так прислухається до тиші, що вона починає йому бити у дзвони. А Марина тим часом стала марудитися біля вікна, не можучи розчинити його, Прогоничи, певне заїво. Нарешті відчинила, ще якось дивно приглядаючись до нього. Не пізнає, чи як? «Це ти, Михайле?» Нарешті запитала невпевнено, не голосом, Самим болим Хіба я тепер на когось іншого схожий? Прошепотів він, підходячи до самої призби